Tappade inte benklassen bort sig i det nya landet? Nej, tvärtom. Han levde den amerikanska drömmen i USA och hans liv är en amerikansk framgångssaga. Han slog sig ner där, grundade en egen stad, levde som ekonomiskt oberoende miljardär i USA, var en uppfinnare. Uppfann den elektriska konservöppnaren, fastighetsmäklare, lagstiftare, skollärare, ett geni med 150 IQ, sin egen boss som filosof och författare. Grundade en religion specifikt för den vita rasen och var en framgångsrik författare också.